Húsz. Egy órával napnyugta előtt a század megállt egy zort külsejű vörös tégla iskolaépület mellett. A második ötéves terv valamelyik népi projektje lehetett, ólomüveg ablakai olyan keskenyek voltak, mint a középkori lőrések. A bejárat fölött fél méteres bronzbetűkkel Lenin híres mondása díszelgett. Adjátok ide a nyolc éves gyereket, és bolsevik lesz örök életére. Valamelyik oroszul tudó megszálló, folyós fehér festékkel rámázolta a választ. Adjátok ide a gyerekeiteket nyolc másodpercre, és nem lesznek többé bolsevikok. A Vermacht parancsnoki központnak foglalta le az iskolát. Hat kűbelvágen parkolt a bejárat közelében, egy sapkátlan katona, szőke haja olyan kurta és sárga, mint egy újszülötté, Éppen benzin töltött az egyikbe egy zöld marmonkannából. Minden kíváncsiság nélkül nézte a foglyok konvojával bevonuló századot. A tisztek parancsokat osztogattak, a sorok felbomlottak, a legtöbb német befelé indult, menet közben rázva le magukról a nehéz hátizsákot, hangosan, boldogan fecsegve, várva, hogy lezuhanyozhassanak, ha éppen lesz folyó víz, és valami meleget vacsorázhassanak. A gebérszi ágerek maradéka egy negyven katonából álló szakasz, dühösen, amiért továbbra is szolgálatban maradtak, pedig ők is megéheztek és kifáradtak az egész napi menetelés során a végtelen orosz erdőben, az épület oldalához lögdösött bennünket. Ott egy német tiszt várt, egy napozó székben, újságot olvasott és dohányzott. Lusta mosolya a pillantot fel, amikor megjelentünk, mintha örülne nekünk, mint a csak a barátai volnánk, akiket meghívott vacsorára. Aztán letette az újságját, felállt és bólogatva szemre vételezte az arcunkat, a ruhánk állapotát, a lábbelink minőségét. Szürke waffen uniformist viselt, kabát a zöld hajtókával, szürke köpenye a szék hátára volt borítva. A mellettem lépkedő vika odasukta. „Én csak amikor nagyjából sorokba rendeződtünk, az Enschatz kommandós ledobta a cigarettáját a húra és biccentett a Gebir-szjágerek megereszkedett bőrű tolmácsának. Bizalmasan diskurálni kezdtek oroszul, mintha csak a hallgatózó foglyoknak dicsekednének a nyelvtudásukkal. Mennyi? 94. Nem is 92. Igen, ketten nem óhajtottak csatlakozni hozzám. Rendben van. Az Enchatz kommandós szembe velünk, és egymás után a szemünkbe nézett. Jóképű férfi volt, fekete sapkáját hátratolta, napparnitotta a homlokáról, kisbajsza akár egy zseszének esély. Ne féljetek, szólalt meg. Tudom, hogy olvastátok a propagandát. A kommunisták el akarják hitetni veletek, hogy barbárok vagyunk. Azért jöttünk, hogy elpusztítsunk benneteket. De én az arcotokon azt látom, hogy becsületes munkás emberek és parasztok vagytok. Akadt köztetek akár egyetlen bolsevik is? Senki sem emelte föl a kezét. A német elmosolyodott. Hát persze. Annál ti okosabbak vagytok. Tudjátok, hogy a bolsevizmus csupán a zsidók folytonos világuralomra törekvésének legradikálisabb kifejeződése. Végignézett az előtte felsorakozott orosz férfi a küres arcán, és derűsen vállat vont. De hagyjuk a bonyolult szöveget. Ti a zsigereitekben érzitek, hogy mi az igazság, és csak ez számít. Semmi szükség a népeink közti konfliktusra. Közös az ellenségünk. Intett az egyik katonának, aki felvette csomó újságot a napozószék melletti raklapról, és szétoztotta öt hegyi bajtársa között. Ezek végigjárták a foglyok sorait, és minden orosznak a kezébe nyomtak egy újságot. Én komszomol igazságot kaptam, vika és kolja vörös csillagot. Tudom, hogy a sok esztendei propaganda után nehéz felfognatok, de higgyétek el, az az igazság, hogy a német győzelem az orosz nép győzelme is lesz. Lehet, hogy most még nem értitek ezt, de nem sokára megértitek, a gyerekeitek pedig úgy nőnek majd fel, hogy már eleve tudják. A lemenő nap óriássá növelte árnyékunkat. Az zenysaccos tiszt élvezette, hallgatta saját hangját, élvezte, hogy milyen benyomást tesz ránk. Orosz tudása technikailag tökéletes volt, az akcentusát pedig nem is próbálta leplezni. Azon tűnődtem, hol tanulhatta a nyelvet, Vajon a Melitpoli vagy a beszarábiai deutsch közösségek valamelyikébe születette? Felnézett az ezüstöségen kirajzolódó három kis felhő elipszisére. Imádom ezt az országot. Gyönyörű vidék. Felénk fordította a tekintetét, és bocsánatkérően vállat vont. Sok beszédnek sok az alja. Gondoljátok magatokban, hiszen háborút vívunk vagy nem. Az az igazság, barátaim, hogy szükségünk van rátok. Minnyájan szolgálni fogjátok az ügyet. Dicső rezsimetek nyomtatott hazugságai tartjátok a kezetekben. Ti is tudjátok, milyen igazmondók ezek az újságok. Régebben azt közölték veletek, hogy erre a háborúra sohasem kerül sor, és íme. Aztán megnyugtattak benneteket, hogy a németeket augusztusra kiűzik. De szerintetek? Szimpadiasan megborzongott. Most augusztus van? No se baj, ne törődjetek ezzel. Mindnyájan fel felfogtok olvasni egy bekezdést. Akiket írás tudónak ítélünk, velünk jönnek Viborgba, ahol naponta háromszor étkezhetnek, miközben dokumentumokat fognak fordítani az ideiglenes kormány számára. Fűtött épületben fognak dolgozni. Akik pedig nem tudnak olvasni, hát az ő dolguk egy kicsit nehezebb lesz. Én még sohasem jártam az észtországi acélgyárakban, azonban úgy hallom, veszélyes helyek. Minden esetre tőlünk jobb ételt kapnak annál a mosléknál, amit a vörös hadsereg dönt eléjük. Azt, hogy a szerencsétlen civilek mit ettek az utóbbi hónapokban, elképzelni sem tudom. Az idősebb parasztok felnyöktek és a fejüket rázva, vávonogatva pillantottak egymásra. Az Ensatz kommandós biccentett a Gebirgsjäger tolmácsnak, és két német már is vizsgáztatni kezdte a foglyokat. Csak pár mondatot kellett hallaniuk, hogy lemérhessék az oroszok olvasni tudását. Ránéztem a komszomol igazságomra. A vezércik fölött Stálin vastagbetűs felhívása kiabált. Homfitársaim, elftársak, örök dicsőség a hősöknek, akik népünk szabadságáért és boldogulásáért áldozták életüket. Az öreg parasztok megrándították a vállukat, és a szövegre rá sem nézve visszaadták a példányukat a németeknek. A termelő szövetkezetek fiataljai közül többen kinyögtek pár szót. Ezek a foglyok komolyan vették a feladatot, küszködve próbálták kihűvejezni a betüket. A németek kedvesen nevettek a hibáikon, hátba vágták az analfabétákat, viccelődtek velük. Téged se érdekeltek a könyvek mi? Inkább a lányokat hajkuráztad. A fogjuk hamarosan megnyugodtak, és az egymástól távolállók oda kiabáltak a barátaiknak. Foglyú együtt kacagtak, miközben igyekeztek eldadogni egy-egy szót. Voltak, akik kitaláltak cikkeket, úgy téve, mintha olvasnák, Moszkva előtti csatabeszámolókat rögtönöztek, vagy híreket pörharbor bombázásáról, egész tűrhetően utánozva a rádióból hallott riportok stílusát. A németek, mintha maguk is élvezték volna a trükköt, pedig mindkét fél tudta, hogy senki sem dől be neki. A németek minden kudarcot vallót felszólítottak, hogy álljon balra. Az elsők még feszengtek, szégyelték nyilvános megaláztatásukat, de aztán felvidultak, amint a létszámuk egyre nőtt. Áj, Sasha, hát te is! Pedig azt hittem, te zseni vagy. Nézd már, hogy tekereg a tisztelőt. Gyere, hé, vár az acélgyár. Tán azt hitted, irodai munkát kapsz? Nézzétek a bohócot, az Istennek se adja föl. Hé, gyima, apó, el tudsz gyalogolni észtországig? Gyere, föl a fejjel, majd mi segítünk. Azok, akik tudtak olvasni, jó benyomást akartak gyakorolni a németekre. Úgy olvasták a szöveget, ahogy a színész szavalja a monológiát. Sokszor akkor sem hagyták abba, amikor szóltak nekik, hogy elég. Jól kicifrázták a hosszú szavakat, hogy mutassák, nekik semmi sem esik nehezükre. Büszkén vigyorogva léptek ki obbra, odabiccentettek tanult társaiknak, élvezték a sikert. Viborg nincs nagyon messze, és fűtött épületben dolgozni, naponta háromszor étkezni jobb, mint egész éjjel a lövészárkokban ücsörögni, várva, hogy potyogni kezdjenek a gránátok. Kólya a szemét forgatva nézte az egymásnak gratuláló írás tudókat. Elképesztő! mormolta. Kitüntetést akarnak, mert el tudják olvasni az újságot, és figyel csak, milyen leereszkedőek azok a fricek. Lehet, hogy előadom nekik az anyagi első fejezetét. Gondolod, hogy lenyűgözni őket? Hatvan verszak, ratatatata, azt képzeli kövék az egyetlen kultúra Európában. Tényleg párhuzamot akarnak vonni, gőte és Heine, meg puskin és Tolstoy között? Zenében jobbak. Nem annyira, mint hiszik, de jobbak. Meg filozófiában is. De irodalomban. Egy frászt. A fekete sapkás, enysack kommandós már csak két sornyira volt kóljától, aki tőlem balra állt. Éreztem, hogy egy kesztyűs kéz megszorítja a jobb kezemet, s arra fordulva vika arcát láttam, amint felém emelte, vad tekintetű szeme nem pislogott, pedig egyenesen ránk tűzött a ferde napfény. Azért fogta meg a kezemet, hogy figyelmeztessem valamire, de lassan eresztette el, legalábbis én ezzel bíztattam magam. Talán belém szerethetne valahogy. Miért is ne? Kit érdekel, hogy eddig csak unott megvetéssel tekintett rám? Nem tudsz olvasni, közölte azzal a profi suttogással, amit senki más nem hallhatott. Merően nézett rám, hogy lássa, érteme. Életemben először nem volt szükségem magyarázatra. Az enysac kommandós türelmesen, jóindulatúan, mint valami tanár, a kója mellett álló vörös katonát hallgatta. Nem sokára egész Európa felett a népek szabadságának, nagyon jó, és békéjének nagy zászlajjal lobog majd, nagyon jó, kilép jobbra. Könyökömmel megböktem karját. Türelmetlen pillantást vetett rám, alig várta, hogy megmutathassa ennek a nagyképű fasisztának milyen is az orosz iskolázottság. Megráztam a fejem. Az Einschatz kommandós odalépett hozzá. Mondani nem mondhattam semmit. Csak annyit tehettem, hogy mereven Kólya szemébe néztem, remélve, hogy megérti. Á, azt jeppék daliája! Donikozák csörgedezik az ereidben, igaz? Kólya kihúzta magát. Magasabb volt az zensaccosnál, és másodpercekig csak nézett le a németre, kisenyitotta a száját. Fogalmam sincs. Pityerben születtem, ott nevelkedtem. Gyönyörű város. Kár, hogy Leningrádnak hívjátok. Ronda egy név, nem? Mármint a politikától függetlenül is. Egyszerűen rémes. Szent Pétervár, ennek már van hangzása. Az a sok történelem. Jártam ott, sőt, Moszkvában is. Hamarosan megint alkalmam lesz felkeresni őket, azt hiszem. No, mutasd, mit tudsz? Kolja felemelte az újságot, és a betűkre merett. Mély lélegzetet vett, kinyitotta a száját, aztán csak nevetett, a fejét rázva, és a német felé nyújtotta az újságot. Még csak megjátszani sem tudom. Ez van. Sose mentegetőz. Ilyen vállakkal különben sem asztalnál a helyed. Jól van, be fogsz válni. Kolja bólogatott, és úgy vigyorgott a tisztre, mint valami jóképű félkegyelmű. Ki kellett volna lépnie, csatlakozni az analfabéták csoportjához, de ő csak áldogált mellettem zsebre dugott kézzel. Szeretném látni, hogy a barátom jobban boldogul-e, mondta. Hát rosszabbul, aligha fog, felelte mosolyogva az encsatszkom mondós. Elém állt, és végigmért. Hány éves vagy? Tizenöt? Bólintottam. Nem tudtam, melyik biztonságosabb, a tizenöt vagy a tizenhét, ösztönöse hazudtam. Hová valósíak a nagyszüleid? Moszkvába. Mind a négyen? Igen. Most már gépiesen hazudtam gondolkodás nélkül. A szülei ott ismerték meg egymást. Nem orosznak nézlek. Ha tippelnem kellene, azt mondanám, hogy zsidó vagy. Mi annak is hívjuk? Szúrta közbe kólya, és vigyorogva összeborzolta a hajamat. A mi kis zsidónknak iszonyúan dübe tud gurulni miatta, nézze csak az órát. Ha nem ismerném a családját, megesküdnék rá, hogy zsidrák. Vannak kisorú zsidók. – mondta a német. – És nagyon rúgólyok. Az általánosítás nem sokat ér. Pár hónapja láttam egy zsidó nőt varsóban, a haja szőkébb volt, mint a tied. Kólya fedetlen fejére mutatott, és mosolyogva rákacsintott. – Pedig nem festette. Érted, ugye? – Értem – válaszolta Kólya mosolyogva. – Szóval ne aggódj – fordult felém a német. – Még fiatal vagy. Mindnyájan voltunk unkamasok. Na halljuk, többet tudsz, -e, mint a barátod. Lenéztem a kezembe tartott újságra. Azt tudom, hogy ez itt Stálin." Bögtem rá a szóra. Ez meg elvtárs. Igen, ez is valami. Jóságosan rámosolygott, megpaskolta az arcomat, és elvette tőlem az újságot. Talán azt szégyelte, hogy zsidónak nézett. Nagyon jó, mehetsz a barátoddal észtországba. Pár havi kemény munka senkinek sem árt. Nem sokára vége lesz az egésznek. Na és te? Lépett oda Vikához, aki az utolsó volt a sorban. Még egy gyerek. Lássuk, mit tudsz? Vika vállat vont, megrázta a fejét, és fel sem nézve nyújtotta az újságot az enystadt kommandósnak. A bolsevik oktatási rendszer újabb diadala. Jól van, mindhárman kiléptek balra. Csatlakoztunk a vigyorgó analfabiták csapatához. Egyikük azelőtt célgyárban dolgozott, a többiek köréje gyűltek, hallgatták, ahogy a rettenetes hőségről mesélt, meg arról, hogy milyen veszélyes olvasztott fémmel dolgozni. Markov beárulója a kör szélén áldogált, csupasz kezeit dörzsölve, hogy melegen tartsa őket, de senki rá sem nézett. – Ez volt Abendroth? – kérdeztem suttogva Vikától. Megrázta a fejét. Abendroth rangja – Sturmban fűrer, négy ezüst csillag van a parolián, ennek meg csak három. A század tómács a csoportokat számolta, rábökve minden egyes fejre, smozgatva mozgatva közben a száját. Amikor végzett, jelentett az ensac kommandósnak. 57 olvasó, 38 nem olvasó. Pompás. Lement a nap, egyre hidegebb lett. Az Encsatsz kommandós odalépett a napozószékhez, ahol a köpenye várta, közben a katonák soros oszlopba sorakoztatták és útnak indították az írás tudókat. Az oroszok vidáman integettek a túloldalon álló, műveletlenebb honfitársaiknak. Most sokkal szabályosabban meneteltek, mint ahogy idáig botorkáltak. Csizmák emelkedtek, csapódtak a földhöz vezényszóra, bal, jobb, bal, jobb. A foglyok meg akarták mutatni német uraiknak, hogy érdemesek a viborgi újságcikvagdosásra. A Zeynstads kommandós rájuk sem nézett. Begombolta a köpenyét, felúzta bőrkesztyűjét, és elindult a parkoló kübelek felé. Az írás tudó foglyok odavonultak az iskolaépület ablaktalan téglafalához, ahol megállították őket és hátraarcot csináltattak velük. Még akkor sem sejtették, hogy mi következik. Miért is sejtették volna? Jó tanulók voltak, átmentek a vizsgán, jutalmat kapnak. Vikára pillantottam, de ő a messzeségbe merett, nem volt hajlandó végignézni. A német katonák célzásra emelték géppisztolyaikat, és lőni kezdték az oroszok alakzatát. El sem engedték a ravaszt, míg a tárak ki nem ürültek, és az orosz férfiak cafatokká szaggatva ott nem hevertek a földön, Megperzselődött kabátjaikból füst szállt fel. A németek újra töltöttek, odamentek a falhoz, és mindenkit fejbe lőttek, aki még lélegzett. Láttam, hogy az iskola előtt az Ensats kommandós odaszól a fiatal, füdetlen fejű katonának, aki a benzintartályokat töltötte fel. Valami vicceset mondhatott neki, mert a fiatal katona elnevette magát, és egyetértően bólogatott. Az Einschatz kommandós beült az egyik kűbelbe és elhajtott. A katona felvette az üres marmonkannákat, és az iskolaépület felé indult. Pár lépés után megállt és felnézett az égre. Most már én is hallottam a repülőgép motorok zúgását. A három kötelékbe repülő ezüstös Junkers az aznap esti első bombázó bevetésre indult. Utánuk még három és még három következett, és így tovább, akár a költöző madarak raja. Csak álltunk ott minnyájan, életben maradt foglyok és hegyi vadászok, és néztük a fejünk felett elhúzó repülőgépeket.